Kicho cha somra leo kinasema, Fagia na kudeki moyo wako kila siku. Fagia na kudeki moyo wako kila siku. Na wangu. Kana melewa ito kicho. Yeni manake. E, e, e, Kabla kwenye maana, tuende katika tufungue kwa mandiko. Tuende kwenye kitabu cha warumi. Nwangu ole wa tatu. Warumi tatu. Sikilizo. Warumi tatu. Suma so, msali ule wa kumi na kuendelea mpaka kumina nana nasema Warumi tatu kumi, kumi mpaka kumina nana nasema <coughs> <coughs> Hoja yetu wanziye pale Kama hizu andikuwa ya kwamba Hakuna mwenye haki hata mmoja Hakuna afahamuye Hakuna amtaftaye mungu Wote wamepotoka wameoza wote pia Hakuna mtendamema la hata mmoja Ko lao ni kabuli wazi Kwa, kwa ndimi zao, wametumia hila. Sumu ya fila, iko chini ya midomo yao. vinyo vyao vimejaa laana na uchungu. miguu yao, imo mbioni kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo mjia ni mao. Wala njia ya amani hawa kuijua. Kumucha mungu hakupo machoni pao. Hii ni taswira, ni maneno sio mazuri kwa kweli Watu, sika maneno kama haya hawa ya pende. Lakini mina kumba, tugi zoezi maneno ya mungu yote. Ini taswira ya mungu wa kiangalia manadamu kama manadamu, taswira inayo kuja picha ya manadamu. Eh, meneza mungu, anasema ni makoi ya rio tayari kumeza. miguu yao inaikombioni ina, ina, ina, ina kwenda kumwaga damu. Leo hii wanadamu, wanamwaga damu. Maneno tunayongia na damu. Leo hii kuna utoaji wa mimba usio kuwa na kiwango cha kawaida kabisa. Hata bazo kutungwa, linanyofolewa. Eh, taswila ya mungu, anasema hakuna mtenda mema la hata moja. Leo hii watu wanangambia tu tendo matendo mema ili kuzuri twende mbinguni. Mungu anasema hakuna mtendao mema la hata mmoja. Yesu akamwambia mtu mmoja akasema hivi, "Kwa nini unaniita mwema? Kwa nini unaniita mwema?" Eh, alisema "Mwema ni moja tu, ndaye ni Mungu." Akiwa anamaanisha kwamba kwa sababu kwa ni eti Mungu, lakini mimi ni usiniite kama hu niiti Mungu usiniite mwema vile vile. Kwa sababu hakuna mwema mele, aliyekamilika mbele za Mungu. leo hii na jita, baba mtakatifu. E, na kwenye katikisi mwine tulia kwamba, baba mtakatifu hakosei wala hakoseshi. E, na dunia inamuabudu huyo. Lakini mungu sito anachosema, anasema wote wamepotoka. Hakuna tendae memala hata moja. Mungina kwa ambia, tuende matendo mema, tuende binguni. Mungu, sasa umepishana na mungu basi. Utakuwa naenda kwenye mbingu, sio hii. Kama ni hii mbingu, diwa niku kwenye, kwenye biblia, sio hii. Utakuwa na mbingu nyingino naenda. Lakini kama ni mbingu ya matendo mema, haipo. Amino. Amin. Tuyahelewa haya. So, ma Mambu mingine yameandikwa. Yameandikwa. Uye mtana kuambia tutene matendo, umye matene minguni kumuliza mea niku hape hana. Yee ndo kajisikiria hiu. Sasa, lengo la hoja hii, ni, kichu cha tasemu na nyo kinasema, kufagia na kudeki, ukitaka ungeza na kufua, na kusafisha, na kunyosha, na kutakasa, mioyo yetu kilasi. Kuso nani ya mioyo yetu kuingana neno wa mungu, taswira ina ukuja ni kwamba, kuna uchafu, sindi chorichotua kusema hapa. Indi chorichotua kusema, sindi chorichotua kusema. Hasema hakuna mtenda mema ana tamoja. Taka kati yetu ni kika tutaona na tutaka kwa sababu ndani yetu Kwa ufupi ndani ya zetu. Ndani ya miyo yetu huzalishwa taka taka kila simu. Haida tofauti na nyumba ya mtu na mavazi yako. Ngoja nukulize vazi nilo vaha hapo limefuriwa marangapi paka tangu ulivae. Sio mara nyingi sana. Kama vile mbago natakia kufua vazi lako. kufua moyo wako kwazi. Kiu, vazirako halizalishi jasho jingi, halizalishi uchafu mwingi Moyo wako na moyo wangu unazalisha uchafu kila siku Emu ulize uchafu na jikoni kule? Ni mwingi au ni mdogo ni kama hivu hivyo. Kama vile unazalisha jikolako Kama vile unazalisha yako na uwanja wako Nicho mungu anajio tutaka tusalisha yetu Tutasipitisha kwa mandi Eh, tutasipitisha kwa mandi Nah, nikisema kwa kweli katika ya kawaida, hili ni somo zuri. Somo linalo tukumsha kwamba tujisafisha kila siku. Na kutukumsha kwamba tunazalisha taka kwenye nafsi zetu. Mtu akaichukia atakuwa hana mapenzi na Mungu kweli kabisa. Eh. Yesu aliyenda kawaosha wanafunzi wake miguu. Alikuwa na ujumbe mwingi mwingine tofauti, alitaka utumishi na nini, lakini pia alikataa kwamba kwa watu ni wachafu. watakua kuoga ni kwenye yohana kumina tatu sasa naomba ni, ni, ni guse kama somo laki farosafa kidogo farosafa ni mambo fulani enye kuitaji fikra za andani kidogo mwanadamu, wewe na mimi yote yuri, anasehemu kuu tatu sehemu kuu tatu sehemu ya kwanza inewonekane ni mwili imi kono, mw, migu mwili wote wuna, kiwili wili Sehemu ya pili inaitwa moyo au nafsi. Ni sehemu ambapo nia zetu, mm, tabia zetu, mipango, mm, mabaya na mema yetu yanazalishwa na, ku, na kufukuta humo kila siku. Mawazo na fikra. E. Alafu sehemu ya tatu ni roho. Hiyo roho kimsingi wakati mwingine hu yaani linaweza sawa na moyo wakati mwingine lakini roho Katika maana halisi kabisa, roho ni ile sehemu ya kimungu inawe ya mtu. Sasa kuna wanadamu wenye roho za roho za wanadamu zimekatika makundi mawili. Kuna roho zilizouhuishwa eh zilizouhuishwa. Kuuishwa ni kutengenezwa ni, ni, ni, ni kama kufuliwa, kutengenezwa upya. Kuzaliwa upya. Hiyo ni watu wote walioamini Yesu Kristo wakarikiri jina lake kwa kinywa chao. Hiyo roho imefanya nini? imebuishwa, iko hai. Ne hiyo roho, haitendi zami. Ndana, naerewa ya manilu. Mtende, kwa hiyo tumeona sehemu kama tatu, na nintakuwa naendea kuzirejerea na kuzifano kwa mandiku, hiyo sehemu tatu zote ni, ni sehemu ya manadawa. Mwili, kiwiliwili, nafsi, Na wakati mgini roho na nafsi hutumika kumaanisha kumanisha kitu kimoja. Lakini vitu hiritofa utisipo kuwa ni kama vinakase yu moja. Ndani ya moyo, ndani ya nafsi, ndani ya famu. Nipo na roho inapokaa. Lakini roho yenyewe inatoka kwa mungu. Biblia na sema Adam alipo mungu magumbi ya nchi. Alipumziwa pumuzi kutoka juu kwa mungu. Inatoka kwa mungu. Sasa alipotenda dhambi dhabi ikafa. Roho yati. Na wote tunapote enda zambi inakufwa. Tukisha jua shahia mungu inakufwa. Tukisha fikisha miaka ya kujua mema na mabai inakufwa. Sasa tunapu mwamini Yesu Kristo inahuishwa. Inafufuliwa. Kuka nyingine inazariwa upia. Nyingine inahuishwa. Inafanywa upia. Lakini haifi tena. Inakula ina, ina, ina, ina, ina neno na mungu na na nini. Hiyo sita yongelea. Nimekuwa na igusa. Lakini leo sita yongelea. Mwili ni huu unaoona. Tuna, kila siku mwili wako na mwili wa watu walio wengi Watu jasho. Nazarisha nita fulani naitwa sembam ina na tanata nizalisha mbaya kama mdomo nazarisha kama mdomo unazalisha m, nani unazalisha harufu mbaya usipopiga mswaki unanuka mdomo eh mapua nazarisha mafua yani kuna taka taka zinazalika kwenye u mwili Unaka, una unausafisha na sabuni na manukato ndio sio usipoz usiposafisha mwili wako siku mbili tatu, unakuwa Matongotongo usoni si yanatoka machoni. Eh yote tunavisafisha. Ni ni uchafu fulani wa Roho tumeona yenyewe ni ama kufa na kupona ikimwamini Yesu ikao ikamkiri Kristo ina kwa ime iko hai. Inatakiwa ilishwe neno la Mungu ndio lakini haifi Na mara nyingi haina Biblia inasema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Roho inakuwa iko tayari. Mwili huu Sehemu ya kiwiri yu inaonekana, inazarisha nini? inazalisha uchafu, tuna usafisha. ndani na ya zetu miiri hii hindo inazarisha takataka. E, unazokwa kuta makaratasi, unazokwa kuta umeletra mika, umechoma, umepika, na nini unapata ma, ma, ma, majivu, na nini, e, labda ume... Tuto tekini, kuna uchafu mingi, uwa tuna kata, tuna usafisha, tuna udeki, kila siku. Mwili tunausafisha na nyumba zetu tunasafisha. Usimofanya hivyo kuna ubaki uchafu. Ndio sio. Mhm. Mm -mm. Tuelewane jamani. Eh. Biblia nasema hasita fungua huko kusoma katika Yohana 3:6 anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa no kwa mwili ni mwili. Eh. Ile roho ndio kuzaaliwa na Mungu kutoka juu. Eh. E, na e, em em, em katika Yohana wa kwanza. Yohana wakwanza tatu Batu kwenye tanguizi Takuja kwenye hoja mbini Sio kubwa lakini Za, za kufikirisha e, Yohana wakwanza tatu tisa nasema hivi Yohana wakwanza tatu tisa Sikiriza maneno anasema Taimistari hii huwachanganya wa kristo Lakini ndiyo faida hakuja gandisanu kwa jifuza maneno Sikiriza e, sikiliza wakwanza yohana mlangu wa tatu mstari wa tisa nasema hivi Nasema hivi Kila mtu aliezaliwa na mungu Hatendi zambi kwa sababu uzao wake wakanda ni yake wala hawezi kutenda dhami kwa sababu amezaliwa kutokana na mungu kilicho kwa roho ni roho hile roho iliyozaliwa zariwa haitendi dhami kwa sababu metoka kwa mungu e ni kama tuchukulio mtoto wa simba anaweza akaanza kulisha majani kama kama nyati kapananatenda kitu kicho toka hukua haliko toke, anakuwa nakula nyama mire vile roho kwa sababu metoka kwa mungu metoka kwa kristo haitendi dhabi. Sasa wa krisu wa kisikia maneno kama haya na sema, unaona sasa, ukisha wa hutendi utendi ni uongo. Huu mwiri, umezariwa kutokana na udongo, umetokana mavumbi, da azma, utafanana na vitu vya nchi ruko tokea. Nchi ya dhabi, utatokana, utatenda dhabi. Hana na eneere. Uongo mwiri. Na mtu anako upya upia mwiri, unabaki vile vile, mikono unabaki pale pale macho, vile vile, kile kile, na ubongo, na fikira vile vile. Sabaki vile. Roho tu ya mungu inaikanda niya Ikira ikashiba inenerea kutena matendo na Gufu za rozi Kwa ungezeka juu ya Kwayo, ninajaribu kwenyesha Sehemu inayotakiwa kushubulikiwa kila siku Tumeo, Mwili huitaji Mwili tunaulisha Tunaulisha Tunaulisha Tunaulaza Tunauogesha Tuna utibia Tunauchanja Mwili, ndio sio Na watu huitaji kwa kumusha hivyo vitu wanavifanja Hey, Tunawusomesha Unapo peneka mtota kasome mpaka degree Kumwishi kusoma neno na mungu Manake unautengenezea mwini Unausaidia mwini lakini roho ushubuliki Nani kwa pamoja nami Sasa e, e, Tukua kwenye e, Tukua kwenye Wanaka kwanza yohana tano Eh hey, yohana tatu Tisa Tunde wanaka kwanza yohana Tano. Mbele kidogo hapo kwenye tatu nenda kwenye tano Yohana wakwanza tano Ukisoma mstari ula wakumina nana nasema hivin Tuajua yakuwa, Yohana wakwanza tano kumina nane Tuajua yakuwa, kila mtu aliyezaliwa na mungu Hatendi dhambi Ugu yu wa metoka kusema kwamba hakuna asie tena dhambi la hata moja Oteni wakusefu Anache kuwa na manisha ni ile roho ilio zariwa Mbile nasema ni mtu wa dadi. Mtu ndani uto ndani jina lake jingine. Mtu ndani uto ndani. Yule lakini mwili huu wa Hizi nafsi zinazo tunza mawazo yetu sio hizo zinazoziongelea. Unaweza kuniambia kwamba nafsi za manadamu ambapo kuna mawazo na nia za manadamu hawatendi dhambi kweli? Wanatenda Kuna tendo dhambi? Nia za manadamu hazendi zambi. Mawazo wa manadamu. Ni dhambi tupo? Hey, kwa hivyo kwa na wamba pia ulielewe Kwa hivyo na kuchanganya Ukiso msari kama huo unadhani kwa mba uh, mt, nuna, nuna, nuna, nuna, Ukisha okoka e, Msari wakumina nane Unasema tuajua ya kuwa, kila mtu aliyezaliwa na mungu Hatendi dhabi Aliye ali, alia zariwa na mungu Kujiri na wala yule mogu hamugusi shetani. Yesu aliguswa na, na shetani Aliguso na shetani Haul alasema nilitaka nije kuwaona warumbi Lakini shetani hakanizuia Shetani anafanya kazi katika maisha Riso bile. Lakini ni katika hii nyama mwili unaoonekana unaoharibika ile roho ya ndani iliyozaliwa na Mungu eh iko salama na ndio sababu hata yote hata kama mwili umechafuka kiasi gani mtu akiondoka akiuvua ule mwili ile roho ina, inatagulia kwa Mungu Baba moja kwa moja Paulo inatamani kuondoka katika mwili ili na Kristo lakini vile vile natamani ni katika huu mwili kwa kuwafaidia ninyi wanaombea wa filipi Tasa, kichu wa chasomu, nchokona ya nirea kuwaruisha kwenye kichu wa kusudi, tusiwa, tunajifuza kito mbacho wa kitu jengi. Kitu kinacho wa haribu wa kristo, ni kwenda kanisani, wanasoma vitu ambavu haviwa jengi. Wanakuwa hawana, hawa utimizizi. Wanazoea taratiku zaibata, wanazoea historia e, tulikuwa hapa maka, chisina sita, lakini, umejua nini kusu ufuno hajui. Isara sema nini hajui. Mimi nataka tukijifuza maneno ya mbubu. Ya tujenge. na somo liueleweke inawezekana hatutotoka hapo tukalijua lote tukalishi lote na ndivyo inavyokuwa lakini kuna matofali kidogo yatajenga ule ukuta yatakujenga yatakuinataku yata yata etengeneza eh, kwa hiyo tu kichocheo cha somo na, na kudeki mioyo yetu kila siku kutakasa kusafishi kila siku na mtu mwenye ufahamu zaidi anaweza kasema zaidi mara nyingi kwa siku moja Yale maum no unapiga mbele za Mungu wako ni utakaso. Wewe ni uulize Yesu, usinijibaki. Unakumbuka kwao unapiga magoti au unamuomba Mungu mara ngapi kwa siku? Usile chakula chochote kile hata kama sio kukiombea wanaonanga wengine wanafanya vile mbao. wa, wa huko. Lakini hata kama sio kutamka, mshukuru ndani ya Mungu ndani ya moyo wako Mungu wako. mpita pale, ee mbana unawazaji hizo karanga unaonja, usiaze tu kubugia, kwa sababu ukewa na karanga mkononi ni, kuwezo kazi chukua kwanza kuzi omeo kwa sema subiri, yule mwazaji na kuangalia baba yetu ambikuni, na kushukuru kwa hizi karanga, umezizarisha kwenye udongo mbaya, lakini amina, hapana, yuki, Uwe, kwa, kamili, kwa sababu mshukuru mungu mwoyoni, kwa kwenye mlo kamili, tulia, kwa sababu mkamili fuko pale, tulia mwombe mungu, lakini, Hata masai ya lapita. Namuna umepanda gari umeondoka uko kwa masama tatu mani njiani. Ndani masama tatu mani utokutuwa mtu amesha, amesha pekua simu. Ame Kifurushi kikaisha kajionga. Akafanya nini. Hapo katikati mshukuru mungu. Mambia, chukua daka moja mwoyori mwambia mungu na mshukuru. Kuli kujitakasa hu. huko. Nazio mshukuru tu kufungua. kuna nafasi fungo hata bibliyaku. Soma mistari fulani. Kuna sayamu takuwa unakuwa ujaimalizia. Isome. Kwa nafasi. Lengo la somo hili ni kujifunuka kukumbuka utakasa miyoyote na mwili wetu. Hem ndani ya nafsi. Kwayo kwa hiyo tumegundua kwamba roho iko salama. Ilio kwisha iliyo iliyo huishwa na roho na Kristo na roho wa Mungu Roho Mtakatifu. Kwa kumwamini na kulikiri jina lake kwa hiyo wokovu. Iyo iko salama. Mwili tumeshaona nao hauna shida tunaofanyia kazi tunaoulisha. E, tena mtu mwingine anaanza kala hata mara taratu kwa siku. Eh tunaoongesha tunofanyia kila kitu Tunautuza, tunautuza, hata mtu akipata tatuza na kimbia na hili kusuri miru baki salama, hauna shida. Tuje sata kwenye nafsi kule nani. Kule kwenye chanzo cha fikra zetu. Kule kwenye fikra kule, ambako siyo kwenye miru wa kwenye roho. Niko kunako kaa tamaa za ngono. Niko kunako kaa tamaa ya mali. Kule nani ya nafsi, ambako ndo tunatekoa tupatakasi kila siku. Ndotuko tunapashambulia vi. Eh, Unipo... Kuna kutokea tama ya pombe. Niko kuna kutokea tama ya kila anasa. Kule niko kuna kutokea mawazo na matendo ya mashoga. Kule niko kuna kutokea video. Niko zinakokaa kaa video na tafakari za video chafu. Vitu minetwa pornography. Pictures angono. Nani ya nafsi? Nani ya nafsi yako? Na ya kwangu? Na ya mtu yetu ya mobe ambaye hagusi hilo hilo eneo akakufundisha namna ya kupasafisha ujue hakupendi hata kama atakwambia njoo tupate magari njoo tuendeshe ma, eh, tupate majomba nikubariki na nini kama hatakasi hii sehemu hiyo ndani huko ambapo kuna uchafu atakuwa anataka utunze usaha uvundo hakupendi anafanya kazi ya shetani Lakini najua wengine wa ongeki ni watoto chuki, yana taka na mawuto ya mobile, howbi vitu na mupenzeza. Hatuko hapo kwa penzeza anadamu. Hatuko hapa kufanya kutufanya na mupenzeza mungabali yao mazuri kuwako. Namimi. Ono kweli. Leo hii watoto wa wa Kristo wa ma, kama majambazi. Mw Kristo. Uha, mtu ataki, utamuki, useme habari za watoto wa kristo na, na wazazi wao wasiwa walea. Kwa sababu um, mtoto wa ujambazi kama hajalelewa na mzazi ambaya nataka ufanana na Haji ujambazi. Hajitafti ujambazi mwenyewe. Ama kuna mazingira umurusu wa kutani ya majambazi, ama ulimfunisha ujambazi mwenyewe. Lakini haifiki hukwa hivyo. Lakini kikusa hivyo wa kristo wanangwambia, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Eh? Huko ndani ya nasi Kula mbako tutatakua kusafisha na kudeki kila siku Tutatakua kuona kwa nini tutatakua kusafisha na kudeki Anu niko na jenga haoja eh. Huko niko kuliko na husuda na wivu eh, Mbaya Kwa sababu labda mwenzangu amefanikiwa hamefanikiwa hiki eh. Huko niko mbako kuna mtu mingine Akipita na kitu labda na gari na nini uchukizwe? Ukiona jumbalake hamerinua Hapa, unakua kila siku unafanya hizi. Huko niko eh? Kule, huko huko, eh? niko kunako kataa kuenda kwenye ibada. Unakuna jiviriza madame, ni hende ni sieni, ni ni sieni. Niko huko, tunatakua tukwa saafisha. Tuondoe uleo kinzani kila siku. Kule, au huko, ndiko kunapokufanya mimi na wewe kutokuwa kujisikia kusoma neno la Mungu ukatamani usikilize taarifa za hapari na magazeti na vitu vingine na, na, na, na maneno ya ubea ubea amen, amen. Tunachimba sana kidogo eh ndii kumletu Ivi ukiwa na ukiona nyoka shetani kazi ni nyoka taswira ya nyoka shetani Sinio ndio au shetani tazaye nyoka Kuna nyoka ameingia shimoni, amejificha. Amechimba ndani kabisa. Nani ya shimo? Ah, utasema ah, chana naye yuko ndani bwana, hana shida. Au utamfuata kule ndani. Tatakiwa umfuate kule ndani, vinginevyo watakuja kukumaliza. Hizi dhambi zinazoenda zikasimika mizizi ndani kule kwenye husuda, kwenye nafsi. Ndio natakiwa neno la Mungu litume kule iende kachimbwe, chimbwe. Eh, ukapasafishe mpaka huko. Hivi ukisafisha o que safia kusafisha chini ya senhor que safia tinha a na tu e e bora tu penda ne e tu hesmiana não é nem na chimba na Huko ndani huko kwenye nafsi huko ndiko kuna kiburi ndiko kwenye majivuno Leo huyu mtoto akiinuka kama ni binti akaona kidogo ndani uh, tako limevimba anaanza kujivunda na licho kiungo Eh hey, amesema maneno makali Ibrani anasema maneno makali kuliko haya Eh Akiona ni kijana sauti meanza kuwa zito. Hii, wengine wanaanza hata kulazimishwa kufanya zito. Anaona anavimba zaidi kiburi, majivuno. Haa, -ha, sio sahihi. Akiona amepata ka kake, yake basi anaanza kubadilika, haongei na wale alikuwa anaongea nao. No. Sawa, panadamu tuna ya kuanguka kweli. Biblia na tutaka, biblia na sema kwamba, mtu asia anguka, sio haishi tena. Lazima, na sema, unanguka marasaba kwa sikuna kuhiluka, naputuwa, misaji. Lakini, sio vizuri kukata unanguka mundaote. Lazima, tuanguke njakati za kuanguka zera potoke. Mtu andelele, na sema, huko huko ndiko kwenye ile tamaya pesa, tena nita kua na hii, ndipo penye matatizo. Dani ya nafsi kune ndiko kwenye tamaya pesa. kule ndiko ambako mtu anapolewa panapoteza mawasiliano Niyo sababu mtu anaweza kuanza kupenda pesa kiasi gani kalewa kabisa pesa zake wanaanza kumchukulia kama kama hana akini nzuri kwamba hazipendi ah kule kwenye nafsi kume kumepasuliwa kumevunjwa eh na ndio sababu Mungu hapendi ulevi Sababu penye ufahamu ambapo pili takua pajawe na, na, na hekima ya mungu kuna vuntwa, kuna shabliwa. Kule niko kumeja matukano. Sikuisi watu una tukana nana. Wasipo tukana nana mdomono, watu una tukana kwenye mitandao. Nenye kwenye mitandao uone watu una mtu tukana. Wasiwa onana harafu wajwe kukutana. Hawajua ni? We mba wewe, unamnijua mimi. Wewe we, unajua ni mba. Eh. Huko niko kuliko jawa na ubinasi Na na mambo mingi mingi Inadamu tunapia za ubinasi Na na na hizi kwa mani na wasema Uingini mimi isi jisema Pana ni what eh. Na lazima upendezo na maneno ya mungu ya Huko niko kujitakasa Sasa huko niko tunakutaka Tufagia hivi viyote na uusema Kila si Usipofagia ubinasi utajaa womita ongezeka ubinafi usipomfagia kiburi mali jivundo matukano E, eh na na na na, na na na na vitu yote vichafu. kila siku lazima hivyo vitu ukae na vichafu unavisafisha una unavitakasa kwa mtu mwingine havigusi mirele unakuta kuna kutu imegandiana hata uweke sabuni haitawezekana hata ukisema uweke eh, sabuni ya namna gani kali gani kuna sabuni za kusafisha madoa ma, ma ma, magumu haziwezi kuamishakuwa kutu eh maneno mazito kidogo eh sio mazito sana ni maneno muhimu kwani so, ni si kana hayahusu moja kwa moja so mtambaje lokwani jifunze hili neno jumapili iliyopita jumapili ya nyuma ndani lukuta kidogo kuna namna fulani ya mtakataka haya vesafisho safi lakini Mungu anataka tufagie kabisa na kudek Sasa twende katika hoja kadhaa hoja fupi tu mbili au fupi hoja inayosema hoja ya kwanza inasema hivi nafsi au moyo kule ndani kwa mazuko tutokusema nafsi au moyo wa manadamu ni chemchemi ya uchafu yani inazalisha nini uchafu ni kama jikoni kunalozalisha taka taka akina mama ni jikoni kunazalishwa taka -taka. taka taka azizalisha kama vile jikoni kunaozalishwa taka taka nivyo tu zetu tutaona kunakozalishwa taka taka jukumu lako na langu ni kukaa kama vile ambavyo tunasafisha je mwili huzalisha uchafu mwili huo ngozi ngozi inadalisha jasho huzalishi jasho harufu mbaya eh mdomo kama vile ambavyo kiwiliwili kinazalisha na kusafishwa vizuri tu Na wiki nazalisha na njaa. Eh, kila usiku ukashiba, unalala ufanye kazi ukiamka asubuhi unasikia tumbo liko wazi, nina njaa. Vile vile na nafsi zetu lazima zizale, zisafishwe na kulishwa, na kuoshwa, na kutakaswa. Eh. Hem tuende twende tuko tuangalia kipengele kinachosema kwamba nafsi zetu, nafsi na miowe yetu huko Niko ndiko kunazalishwa. Ni kama chem ya takataka. Ni kama chazo cha takataka. Twene katika kitabucha Marko. Marko Saba. Musichoke. Au ni kambie weu. Choke. Saba. Shina na shina tata nasema Marko Saba shina moja. ni Christo. Kisika Christo nasema naino. Biblia yaote. Libebe kwa uzito watu. Ana sema Marko Saba. Shina moja Kwa maana, ndani ya moyo, ndani ya mioya watu Umioya wao nafsi huko, Hutoka mawazo mabaya, vina toka huko Havi hindi kule, ah, vina zarishwa Yani ni kama kiwana cha kuzalisha matatizo e. Hutoka mawazo mabaya, uwashirati, wizi, uaji, uzinzi Kama mbaya, ukorofi, hira Ufisadi, kijicho, matukano, kibuli, upumbavu. Vinatoka hapi? Vinatoka nje au vinatokea ndani? Eh, sasa sehemu ambapo unazalisha jasho harufu mbaya, ukiacha utanuka. Eh huko ambako mnazalisha ukorofi, hila, ufisadi, uchafu nazima vikae vinaondolewa kwa sababu visio zaalifu vitajaa hicho tunachosema. Sio sawa, sasa tunasema kusafisha na kudeki moyo wetu, nafsi zetu. Kwa sababu ni chanzo chao niko kuna kuzalishwa takataka hizo Na kamaliza kasema msara 23 hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani Hajasema kamba ya metoka nchi Ya ndani nayo yamtia ya mtu ya Eh. Hao wanawake wa Kristo wanaotembea wanaonyesha maungo yao. Hawatiwe ujana na kweli? Muye sana. Hao wanaume wa Kikristo wasiotaka kuingia makanisani kwa Mungu wanakuwa na uvivu na uzembe na kuchukia mapenzi, mambo ya Mungu. Wako radhi wa saa 3 pili waende ukienda baadaye utawakuta. Kumalizia mechi ya jana maa hakuiona, ha anaenda kuangalia maurudio. Hey. Hawatiwa unajisi. Wamechua unajisi. Rumi. ah, Nwaza kuchoka kidogo. Rumi saba kumina nane. Mtrende. Ukiona sirudi. Rudi pistali. Ni sema mwenyewe ni kafika ujue ni kwa saba ni mechoka. Saba kumina nane anasema ni. 7:18 anasema Kwa maana roho 7:18 kwa maana anajua yakua ndani yangu yani huko ni ndani yuko yaani ndani ya mwili wangu Harikai neno jema kwa kuwa kutaka naataka bali kutenda lilo jema asipate lazima kutokea ndani yangu hakuna vitu vizuri vinavyotokea Eh jamani twit upendo nini upendo hutoka nje hutoka kwa Kristo Lakini nani ya mwenye anadamu kuno, jambo jema ni anachosema. Lakini, vikitopwa kwa Kristo vikangizo kule, vina donu kule kwa sa mungu hawa, na upendo bila kutoka kwa Christo. na upendo dhaifu upo. Life. Eh. Rumi nana, ru, ru, tu, tu, tu, ru, kwa nane sikiza hivi. Kwa kuwa. Ile niya ya mwiri ni wadui juu ya mungu. Kwa maana haiti sheria ya mungu wana haiwezi kutii. Padua nalokomba kuna tokea matatizo mwine nani. Nani ya mwiri niya yakin ni kupingana na mambu ya mungu. Mwene kwa mwini kwambe, ukisikia mambu ya mungu yana kusumbwa. Na mimi yana kusumbwa kakwezi. Siyo kwa mwini naweza, niko pekea. Ujue ni niya ya mwiri liyo munda, mwiri umezidi govu. Ndiyo sababu wakati mwini taitaji kufunga, ili kusuri ushusha govu. Wee, hey, unahuzofisha mw Na miiri riyo shiba vitami Ndiyo isi otaka kusikia bari za mungu Uta kwa natemea nakuna kitabi Umambia mama mungu haeleo Atakwa mipango mipangwa kuleta Mashoga kwenye madhabahu ma ya mungu Amen Tuende kwenye kitabu cha Yeremia Yeremia Kumi na sabatano anasema. Yeremia kumi na sabatano Mstoke na mimi tuende Ene, e, hii kazi ni hi kazi ya mungu kwa pamoja. Mewa kumina sabatana nasema yu. Tutosome kumina sabatisa. Imanika kumina sabatana, kumina sabatisa. Kumina sabatisa nasema yu. Moyo, mo, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Na unagonjwa wakufisha dani ya wezee kujua. Kulingana nila mungu dani kunatokia udanganyifu wongu. na nisumu tuitakase alia, alia najua siyo rahisi kulikubali hini neno kilaisi rahisi lakini alia kuumba alia kujua mbele na nyuma alia niumba mingi anasema nasema hivu hatuna uwezo, hatuna mandate ya kupingana nae anasema ndani ya moyo kuna sumu ya kufisha unazuko kutana kwa mbele jamari hongera, jamani moyo kumbi nani ya moyo wake, hata yyo hongera ina haitaki, anaitoa tuunje kumlobo lakini moyo ni haiku Amen. amen na sio mimi sio wewe tuna mimi pia so, tunapokuwa manzo sehemu mbili tofauti tumalize hiyo hoja ya kwanza mwanzo mwanzo nani 21 nasema hiyo kitabu cha manzo kule manzo kabisa kule Choke tusokee sukia tumalize mwanzo nani 21 nasema mwanzo nani 21 na nasema hivyo Bwana akasikia harufu ya kumridhisha Bwana akasema moyoni sita ilaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu maana mawazo ya moyo wa wanadamu ni mabaya tangu ujana wake wala sitapiga tena kulingana na Mungu kuangalia, yule anayesema kama tutende mateno mazuri tutaenda mbinguni Mungu anakuambia pana mawazo ya wa wanadamu ni mabaya tangu ujana wake E awa, watoto vijana vijana mbona waona maoko hapo ni mabadhi. Ni cha alichosema Mungu. Mumesikia vizuri ni cha alichosema. Mungu akisema amemaanisha. Tusome Mungu akisema kwenye neno lake Tusome katika mwanzo 6:5 anasema. Hapo hapo ulipo kishoto kidogo kuna mwanzo 6:5 anasema. Mwanzo 6:5 anasema hivi, Bwana akaona yakua Maovu ya mwanadamu ni makubwa dunia duniani Yani hapa haja sema mwanadamu wa sehemu chache Aho ni wazungu tu lakini sisu Afrika tuko vizuri Sicho sema, hame sema dunia nzima Ni makubwa duniani na kuamba kila kusudi Analo waza mwanimu wake ni baya tu siku zote Yoni mungu hame sema majibu mengine tufauti na ya mungone kama utakome uta sema kweli njini ya moto kidogo eh wewe unasikia sio hapa wengine injili imekoa moto kidogo moto ndio mzuri hiyo chakula cha barina cha moto kipi unasema unapenda ndio hiki chakula hiki cha neno la Mungu watu wanataka kula viporo baada kwa Mungu kula chakula cha moto ndio kizuri kutaugua tumu haya chai ya barina na chai ya moto unataka yapi eh kunywa chai ya moto Chalomisha utumo. Chemshi. Ndiyo chakula. Neno la mungu ni chakula cha uzima, Watu natawa kula neno la bariri. Aa. Ah -ah. Tule neno la moto. Eh. Na jumapili uji hapa. Kusiondoke. Uji tusikirize njini nyingine. Takuwa kari kama hivyo. Samaa nini wana neno la mungu sinungu. Ya eh. mtu nekatika hoja nyingine. Kwa hiyo tunawana kwa mbao. tunajukumu tuna la kuisafisha mioyo yetu na kuitakasa na kuideki na nafsi zetu kwa sababu humo kuna zarifa uchafu sasa sehemu yenye uchafu utaiacha uchafu urundikane swali so, linakuja so, uchafu utaacha urundikane au tusafie kila siku hebu ndani ya moyo wa kuna pita mawazo mangapi kwa siku sasa mtu anataka asafishe Jumapili paka Juma kweli Mawaja anapita napita hamsini kwa siku moja, mia. Tena mingini siyo mazuni na rio mengi mabaya. Alavu, anataka asisafishe, asitaka usafisha na hataki kusafia. Anataka tu, aende hakuno kuno masikio yake basa. Pana. Oja ya, ya, ya pili, unasema hivi? Oja ya, ya, ya pili, unasema hivi? Kusafisha miyo kila siku. Sikiliza manema. Tuhene kwenye kitab cha Zaburi. Zaburi ya msinamoja msero wa saba. Zaburi ya msinamoja. Tukwa kwenye. Tukwa kwenye. Kwenye cha manzo. Kwa yobatu kwenye agano lakale kule. Tukwa kwenye Zaburi ya msinamoja saba. Dawdi hakinena katika roho. Hakinena kwa niaba yangu na wewe. Anasema hivi. Mapenzi yake ni nini. Dawdi ni taswila ya kristo. Kwenye kabisa. Eh hey. Daudi ni taswira ya duniani ya Kristo. Eh. Hey. Makosa ni ya nzuri ya Daudi na mapenzi ya Daudi ya, ya ukweli ya Mungu Iana balance na udhaifu wa mwili wake. Hey. Kwa hiyo ana mwili mdhaifu tunaona kwa sababu ana roho ya Mungu juu lakini ana mwili mdhaifu. Hebu angalia anachomwambia Mungu. Isaya 7 anasema hivi. Zaburi 51:7 anasema hivi. Unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theruji. Je anatamani ya abaki na uchafu wake au Daudi sio mchafu? Kwa ni Kwa nini mimi na wewe ni wasafi kuliko Daudi? Lakini anakuambia nisafishe kwa hisopo. Hisopo ni nini unajua nini? Ni kama brush. Ni kama steel wire. Eh tumia steel wire. Eh Ni kama dodoki. Isopo. E. Zaburi ya na anne, tatu na anne, nasema yvi. Kwa ni niya ya watu wa mungu kusafishwa. Tena kila siku. Zaburi ya na anne, tatu na anne, nasema Zaburi ya na anne, tatu na anne, nasema Zaburi ya shi anne, wa tatu na wane. Tchoke, tumalize, nasema hivi. Ni nani atakaye panda, sikiliza, Msalim Thompson. Mimi nakumbuka tulikuwa tunaimba huu wimbo. Ni nani atakaye panda katika mlima wa Bwana? Yaani maana ni nani atakayeonekana mbele za Mungu? Mungu yuko mlimani, sio mlima kule wa duniani, taswira ya Mungu yuko juu. Eh, ni nani atakaye panda kwa Mungu? Ni nani ambaye mawazo yake yatakuwa na kibali, maombi yake yakiende mbele za Mungu yatapokelewa? Ni nani? Ndio swali anauliza. Sasa hey, anasema hivi ni nani atakaye panda katika mlima wa ni nani atakaye simama katika patakatifu pake sikilizwa mtu alie na mikono safi na moyo mweupe inua nafsi yake kwa ubatili wala hakuwapa kwa hila ili kusudi tuweze kupanda machoni pa katika kuomba kwetu katika katika eh, neema za Mungu juu yetu na, na baraka zake ni mtu aliyetakaswa aliyoshwa aliyoshwa na neno la Mungu Aliyo osho, osho na maneni na maombi mazuri. Aliyo osho na njema. Watu nataka mungu awaonekanie katika kati ya uchafu ujomani mungu tumwonea uruma. Ni mtakatifu. Atangiaja kwenye mwoye mchafu ujabasi. Mungu alingia kwenye mwoye mchafu moja, katika wakofu nae. Alilipia kwa garama kubwa ya, ya cha Kristo, Lakini katika huumu ino haripika. Mungu. Anasema tusimuzimishe roho mtakatifu. Anazimika, anapotea, anandoka katika tijetu. Na umba ni kwamie, usijisikie hukumu kumbiwa. Si hubiri njiri ya kuhukumu. Na hubiri njiri ya utakaso. Mm -hmm. Eh. Kuzo ninge kuhukumu, ninge juhukumu na mimi kwanza. Sasa ni nana mbao kutayari ya jikate shingo sasa juhukumu ye. Lakini si tate haya maneno kwa sababu Ya nakustahili, ya nakufaa. Eh. Um, hoja ya kwa haya pili tunaona kwamba e, ni tabia ya cha Mungu ya watu wa Mungu kusafishwa ili kusudi wastahili mbele za Mungu wao katika katika maombi yetu ya kila katika mimi ni ndoetu ya katika baraka za Mungu moyo ngombe Mungu haleti baraka zake kati kati ya utakataka ni ile hugoma ile ileweke Mungu haleti baraka ndani ya utakataka Jumapili iliyopita nadhani ilikuwa ilikuwa iliyopita ni sema hivi Mungu Kubariki matendo mazuri, yani utakatibu mwili tu safi bila kujali kama bila kujaliesha kama umeokoka au haujaokoka. Eh? Kusema so, haangalii roho, anaangalia ule mwili, kwa sababu so, baraka ni ya tendo la mwilini. Of course, ukovu ndio sehemu yake ndogo, lakini sio kubwa. Katika kule kubariki. Je, wewe so, watu wengi waliookolewa baraka zimewapita kushoto, ndio sio? Ndio sio. Ndio, lakini wameofoka, wana safari ya mnguni wale watu. Si majui ni akina nani, lakini Biblia sema, yeye yeye aliyokolewa basi awe tayari kukiri kwamba nimeokoka. Mtu mwingine anamwambia, "Wako na ah, anasema baada hakuna hukumu dogi hali. Eh, huwezi kwa kuwa kigoma mpaka ufe. Wewe. Kwenye kufa ni hukumu Biblia inasema tumewekwa kufa maramoja, mara moja na baada ya kufa ni hukumu sio <laughs> Niku ufahamu Hoja ya tatu na ya ina inamestari sio mingi Inasema jinsi ya kufagia au kudeki moyo kila siku Unafanya fanyaje Jinsi ya kufanya Hana <coughs> kumina tano tatu anasema Kumisari moja unatosha Unatosha kujibu hoja yote Unafanya fanyaje kusafi Tumuna moyo ndo unazalisha taka taka Mwazaisha mawazo mabaya. Mwazaisha washirati. Tamaa mabaya na vitu kujote ilu. Sasa, unafanya fanyaji kuzudi usafishe basi. Biblia nasema, Yohana kuminatano tatu. Anasema, sikiriza vizu. Yohana kuminatano wapio? Tatu. Anasema hivi, nini mekwisha kuwa safi? Manaki mmeosho nini. Metakasho. kwa sababu ya lile neno nililowaambia ni neno la Mungu lenye kufua kudeki kutakasa kunyosha kila siku yes. eh ni kama unavokula chakula ukila mara moja kwa siku uta doof kila neno Mungu mara moja kwa wiki hata kwa siku pekee yake unadoof vipi na Kristo leo ni dhaifu katika rohoza Kwa sababu gani? Hawa na neno la utakaso. Hawa na neno la shibe. Kwa chakula chakula. Yesa na sema chakula chakula. Kwa tena mapenze ya mungu. Na sema. Mtu ateshi kwa mkate tuila kwa kila neno. Chokaro kinyoani mungu. Mungu kriswa Kila neno. Chokaro kinyoani mwa kwa hilo. Kila neno ake. Kwa umechakua zaburiye shina tatu hilo. Kila Kila neno. Kwa nini unotaki kusikii kwa utai kusoma kitabu cha Nehemia? Wale unotaki kusoma kitabu cha Ezra. Kwa nini unotaki kusoma Ufunuo? Wale unotaki kusoma kitabu cha Ezekiel. Kwa nini unotaki kusoma kitabu cha mambo ya wala? Je, yes, sio kila neno la Mungu? Mtu hataishi kwa mkate ila kwa kila neno tutakalo kunywa na Mungu. Kwa nini? Kwa nini? Eh, tumtendele. Kwa cho Yesha na wamemekua safi, neno la mungu ndo muasafish. Eo hiwatowana kujisafisha, kwa mbinu niingine zozotezi. Naha, na wa kumbuje kwamba ni wachaf. Tare wa Ta nuwambia, mimi mimi mimi mimi, miko, miko, miko safi, mimi Sa, utapai, uhaita, ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi mimi ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi ni Hakosei vile, hakosei, hakosei, ha, yani uwezo kamukosesha. Haweza kamukosesha na hakosei. Anaitaji msaada ote hapa kwenye reno na mungu. Kakamilika uyu. Kakamilika uyu. Na watu anawa hudumia dunia nzima, bilionibirika solo, wanajita wa katoriki, wamekamilika, hawana msaada, hawajitaji shida kwa sababu, anaye waungoza, amekamilika. Kibirina sema jita hideni kuingia katika njia ilionye baba. Iroku ndiyo na potea, e? Eh. Bibri anaikwase? Johana kumi na tatu kumi, paka kumi na moja. Chukua kwa njia Johana kumi na kwa tatu una kumi kumi moja una Yesu akawamia, Yeye ye aliokuisha kuoga, hana haja kuwaada. Ametumiwa kuwaada, bibri Biblia tumia ya kijamii sikuoga. kuosha migu Hana haja ila kuosha migu bali yu safi mwili wote. Nanyi safi lakini sini nyote. Kwa maana alimjua, ee, hey, atakai Anjo tau Kuna haja kuoga hamukuka mirika nye watu. Petro ni mkubwa ndiyo. Wano kambia e, m, e, papo ni petro ndo papa wapanza petro aliooshwa sasa kama aliooshwa alikuwa mchafu huyu akwenda ankuaje mtakatifu sasa ankuaje hakose, hakosei hakoseshwa hakosei eh lugha hii lugha ya kiingereza wanasema infallible asiye na mawa Mukamilifu baba mtakatifu na yeye anatembea hivi baba mtakatifu Takat takat, takat takat, cakap, bawa bawa show. Eh, eh, tu semua. Oh ya, Okay, twenty ring. Um, Funu, tuko tunangalia soma ni nasema kuosha, kusafisha, kudeki, na kujitakasa na kila siku. So, kama mawazo machafu ya nazarishwa kila siku, kila saa, wanini tu siji safisha na kujitakasa kila siku? Ndani kume mawazo? ndani kuna nazarishwa nia? ndani kuna nazarishwa mipangu? ndani kuna nazarishwa eh, Matukano. Ima na ok vai treinar hein. Sabe o na nasseba? Funo. Sabe Eh. Isame, nicoaque dogo, nicoaque o nypufafanu a bira o angaleia. Vai treinar o Ni ambia, bwana wangu wajua wewe akaniambia, hao nio walio toka katika Diki ilio kuu Nao wamefua mavazi yao Mungu na kutaka Mimi na wewe tufue mavazi Ya rohoni eh, Na kuyafanya Meupe katika damu ya manakondoo Damu ya manakondoo Jina ni nini Ine loramu eh. Ine loramu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 Nani raha. Hey. Siu unamalizo una wa wiki naenda ya wiki ya pili. Lohoni ukulege lege. Eh. Hey. Kuna amari. Shetana nasa kwa kushambulia adafo taka. Kuna kinga ya kiroho. Nero wa mungu ni kinga ni chanjo. Mm. Eh. Hey. Yeremia nene kuminanene nasema ito. Yeremia nene kuminanene. Yeremia nene kuminanene. anasema بس kilemaneno maneno mazito kidogo nasema eh Yerusalemu Biblia e, inanasema Yerusalemu na Marisha mimi na wewe leo Jioosha moyo wako usiwe na uovu moyo katik... bila kuosha moyo na uovu au na uovu na uovu jioosha moyo wako usiwe na uovu upate kuokoka mawazo yako mabaya yataka ndani yako hata lini eh leo hii hey, mawazo wanadamu imejawa matendo ya ngono nia hizo hizo yani asikatize binti mbele yake anakuwa anampiga mahesabu mwaka mzima kee eh. aaminie eh. anema mawazo hayo mabaya atakana nini kwa nini usiahoshe basi kila siku uyaache azaiwe mape Unajua bora uchafu mpia kuriko uchafu wa zamani. Uchafu wa zamani unagandiana. Ndiyo sio? Hei munga sema safisha basi. Tuende katika cha saya mwoja kumina sita. Tuende tu kwenye zaburi mwa mwoja na tisa kumina mwoja. Tuende na isaaya. Tuende isaaya. Saya, tu saya. saya mwoja kumina sita. Na mawazia na zaburi. Ini stani mifupi tuto kutumishambaliza. Saya mwoja kumina sita na sema choke okay, us choke okay, tumalize tumestari mingi tu ya kufunga toka tumemaliza saa 1:16 nasema hiyo ni nimechoka lakini tuendelee anasema hivi jiosheni imapenzi ya Mungu kutukumbusha kujiosha tunaoshwa na nini na nini la Mungu tunaoshwa na na, na, na, na na maombi yetu mbele za Mungu ya yenye ya kweli kutoka katika nafsi eh anasema jiosheni jetakaseni ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu acheni kutenda mabaya jifuzeni kutenda mema takeni hu... acheni kutoa mimba ndio nachotaka kusema na acheni matendo yanayozalisha mimba ambazo zinarenga kutolewa ndio ninacho maanisha aje mjifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki eh haya maneno mawili ni adui wa Kristo hukumu a haki a wasaidieni walioonewa mpatieni atima haki yake mteteni mjari leo hivi watu wanajua kujishughulikia mguse mtu one atakufa anakupeleka mpaka viombo vya juu lakini haweza kumjali mtu mwanzo wake asiye na uwezo eh watu wanamona. hana tofauti na wale watalii wanaenda kwenye mboga za wanyama unakuta kiindama cha namna cha cha, cha, cha, cha tatui gaogi kinaliwa wapo anacheka kacha kacha kacha mambo yengine sawa sio siwezi kusema kwamba ni dhabia lakini inatudogwa na tisha yani inatia huruma lakini ukisikia eti kuna simba siye gajeruhiwa wanampiga dawa wanamweka wanaanza kumshona wanamrudisha polisi ipo kabisa eh kuna madaktari wa wanyama Hatibu hawa wanao liwa, haa, natipu hawa wanao kulowezao. Ndia hinda fulani ya mgitu ya jabu wa jabu kilogu, sinio? E, kwa na tumalize kwa kitabu zabuli, ya Zabuli, miyamwaja kumina tisa, hile ule mlangu mlefu nuko yoto kanyi Biblia zima, Zabuli ya miyamwaja tisa, em, ni nasema, Zabuli ya tisa, ya wa kumi na mawaja. Zabuli ya miyamwaja kumina tisa, so, miyamwaja. Miyamwaja kumina tisa wa kumi na mawaja, mstari maarufu sana, Nasema hili. Kuna wa mwisho. Nasema hili. Mwoyoni mwangu nimeriweka neno lako. Nisije nika kutenda dhambi. Kule ambapo kuna chemichemu ya takataka kule. Ukiweka neno la mungu. Zile chemichemu inakoma. Hey. Ukiweka maneno ya mungu. Na unawekaji unayajua. Unayasoma. Una, una Unayamini. Na kioze kada una, una, una, Yani. Yanaka amule, unawezo unaweza yatamuka bila hata wena kufungua Biblia. Unai akariri. Una Yanaka andani ya mioyenu. Biblia sema, neno la mungu likayo kwa wingi mioyenuwe. ndani ya meelewa hama. Basi mungu wa kubaliki. Mungu wa tutie nguvu. Maneno yake siyo mepesi, mkili. Lakini, si dawa yake siyo kuacha Dawa yake ni kufapenda. Na ye, atatudiaza. Kwa kubaliki, tembe pamoja na wewe wikiote, yrioko mbiliyako. Na bariki kazi ya mikona yako. Hakusamehe makosa yako. Hakutia nguvu katika kuomba. Hakutia nguvu katika kuenenda. Wewe na mimi pia kuomba na familia yako. Na kupeamani haku kusanyi pia hapa pamoja katika ibadia zinazone na mgoe. Pamoja na wani katika tina na mkupapa maana na utakatifu. Kamii yato na Amen.